څنګه upbeat ro bil masaib دیو باندې تکلیفونه راغليو مسايب پیراغليو دنيا کې تکلیفونه او مسايب وسره مخامخ شي الله وكانو الياتن لماوتل بالمسائب کديو الهاوې تکلیفونه مذراتلو معلومه شو چې الها ندي ايلا يو الله دې داوره سوره ابتلاء علل مستفين پنيکان ابتدار اولو خلاصہ دا دا صورت مشتمل له په پنجورو ګوغان وباندي اول رکو کې مقاصد ذکر اربا په دیمه رکو کې ابتلا کرکی کړي دا داوود علیه السلام او دریمه رکو کې ابتلا بیان دي سليمان علیه السلام او صدورم رکوکی ابتلاع بیانی دا ایوب علیہ السلام تبسیلن او دنور اشپکو انبیو ابتلاع اجمالن سرا تخیب بشارتنا پنزم رکوکی مسئلہ توحید بیانی سرا دلیلنا ای ابتلاع دا ادم علیہ السلام بیانی دا شیطاننا دیاولا رکوکی بیان دا مقاسی دا ارباو سورت ممتاز دے پا بیان ابتلا ابتلاع سرا پیغمبر علیہ السلام ابتلاء تراوړو او سورۃ المنتزه په جګړې د جانمیانو تخاصم د آل نار دایره کې سورۃ المنتزه په نباې ہاں نبؤل خصم د جګړه خبر حالاتا کا نبؤل خصم نو سورۃ کې بیان د ابتلاء ده پیغمبر علیہ السلام تکلیفونه راغلو آن بلاحا کی شود با انبیاء قص نشان قص ندی نشان در کر بلا آن بلاحا کی شود با انبیاء ہی چه قص ندی نشان در کر بلا پا چې چه کم تقلیفون راغلین سو دا غیه نموننشی پیش کولیں اشد البلا الانبیاء تم الامسل فلمسل <غم> زیاد تقلیفون پا راغلیو پا کې. بیا چا بیا و تسون نذ کی دو نہ قا ایمان تکلیفون زیاد ترا دی۔ نبی نے سلام دعا کہ اللہم اذا ارت بكم فتنه فغبن غير مقتون دا, دا مطلب نے چا اللہ پہ قوم امتیان را ولین ما ونی مرا والا بہی خطا غلط ما نہ گئی فغبن غیر دا مطلب نے انځان حوالہ راولي فق biznes غیر اوتون زمانہ چې واخلی ما چې نیم کمزور شي په اطلاقي چې په انکی کمزور نه شمه سواد ول قران شاید قران د ذکر خواندپن با خلق ول قران کې وو قسمې له دپار پر قسم نه بیا پدیش کال له وو قسمی خو جواب واړي څک کو دا لین کفرو فرول جواب دی په په بیا سوال دی چې مکې بل لاغل منځ کې او د قسم او د جوابې قسم مننس کې بل نه را پسند نه را بیا نوحات پهې کې حیران شوي دي مخکې من تفصیل کړی چې قسم پسو مع نووب نه را دي ی قسم به شاادت دی دلته قسم معه شاادت دی <تصح> دا جواب نواری <تصح> دا قسم قسم جواب نواری <تصح> والقرآن شاید دے قرآن زی ذکر خون دفن قرآن شاید دے بللزین کفرو دا زجر دے معاندین اتا بلکی کافر فی عزت پا تکبر کی دی و شقاق و پا خلاب کی دیو تکبر خلاب کی تفیح پی دله ناس ونا لااکې ما مخیدي ونه من قرن پیړي فنااد نو ولا ته ه نه مناس ولاتهحینو مناس دته دپ ماندلی سره دی او اسم حب دی ولاته سرحینو ح نه مناس نو دغه وقد دچ وقد د خلاصې. دا جادو چې چروالي دا داخلاسي وخت نو چې ما نه خلاشه او عجيب وان جام دا ضروري په انکار دو رسالت او تعجب کوي چې راغيو تیرون کې لجو او وايي کافر دا دی جادوګر قذاب دروجن وګړه په امه تسیں ساحرن قذاب دا دی دروجنو دروجن, دروجن داولې مسئله توحید کرللا انن توم دا مسئلا کو پتا ونه پتوې لګي کدا مسئلن کي نبي اسمنشرا اوري کنا خدا مسئلا توحید گرانا دا ان بیا ودا مسئلا کړه پتوې فلګي تچي دا مسئله کي پتا و پتوې لګي اجال الله الیاتا بهر دور کارسازان مددگار اعلان واحد کارسازيون دا دونمازگار دیو یو اللہ دیں یو کارساز دیں اِنَّا آدَا اِقِنَنْدَا لَشَهُنُ عُجَاب یو شَهِدِ عَجِبَا قُرِيشو پا نبی علیہ السلام اعتراضو کچھ پا زمان پا ربئی کی عجاب لفظ نشتا نبی علیہ السلام یو بودا دیو کی راگئی نبی علیہ السلام ارتے ہیں کی, کی نا نبی علیہ السلام پاسا بیوی کی نا کی بیوی پاسا ناغا نبی علیہ السلام تو وی چه لافیان بر ا اینی شیخون کبیر و ان ها ذا لشون اوجاب ذخ بډایم او دا خو مسرتاجی بونت کارو نبی علیہ السلام ما سره خويندال الفاظ ويسو اواته ګور اوجاب لپذرغ کنا تذبخ بل عربی کو اوجاب استعمال وئ اغل اوجاب شو و ان تل قلملا او لال <سؤال> مشران د دیونا وان تر قال مشر ملو لاڑے وړل دیونه یو انطلاق دی مشی دا انطلاق دی ته چې بی اختیار روان شي مشرکان دی بشیرخه بشنی بی اختیار روان شي منډی کی یو دا مشه دی چې بخبل اختیار سره زیږرځي دلته کې انطلاق لفظ راوللم نه بی اختیار روان شو اوري ا نیم شو زئی اوتلخ شه بخرمند غارانو یقینا دا یو شه دی چې راځ شه زمنګ نا نه وړدلې منګه بیا دا بیان فلملۃ الاخره پاغ دین رسونی کئ او ملت رسونی کئ چې عیسی علی السلام دین دی پای کی خدا مونږ وردلې یا ملت رسونه پدین د پلا نګ کئ دوه معنی دی نزه ور دلم غدا بیان فلمت تل اخره فلمت رسونی کی چې ملت د عیسی علی سلام ای خدای خبر نه وي یا فلمت رسونی کی چې ملت زمون پلار نه کړي د پلار نه کدن کی خدای نه دا خود زان راوړي زانه بیان نه نزه د اختلاق مگر درو دي جوړ شي زانه اختلاق د زان جوړ شي ایا راغه را پدمانی پن زو پمینس کې بلګي دی په شک من ذکرې زماده کتاب ذکر سید الله کتاب حدیث کی چرادی جماعت کې دا الله تعالی ذکر لخلخ راغونشي ناګینم دا ذکر مراد قرآن دا نه چی ذکر جماعت کې راون شو انډوفر جوړ کی او دا خود روڑے او خوراک ذکر دی دا, دا خو درېم جوړ کړل چې جو فراګون راون دیو جمعې په شپه پیر سي برابر زموردان باندې چاپی ران دوخر وکاو به وکړه کو نه کړو دازی کرنا ده شریعت کې چهو کار نه شری نه کړه کی بدعت وایي احادیثو کې چه اجت... اجت... اجت... اجت... ذکر د پاره استعمال غلن غدازي کړ ده قران قران باندې تا ذکر شې مخ متفق کړه بلما یذو قرعاب بر کین ایسا کرے یو زما عذاب امین دوم په سنجهو کې خزانه رحمت ربی خزانه ده رحمت در سادی ضرور دے وحاب بخونکے ام لهم اشتید زراب باچی دا اسمانو دزمکو آغا چمندی کدی پلی ارتقو فیل اصبابو نو دی, دی فی نودی دیو پاقا طریقو باندی پیل اصباب پاقا طریقو او دی خیجی جندم ما هونالک مظلومن العذاب جندم ما دا تنین پاک یا دا پارا تازیم دے او یا پاک تنین دا پارا تخلیل دے شی شی کر پا مقام کی تعظیم شي ل ل لخ کردین په مقام د خلاف کې شي کیس من رازا بو شي کیس خور دي د ډلونا ل ل دم ما ل ل لخ کری اوناله په مقام د خلاف کې مازوی من رازا بو شي کیس ورته میراو شه د ډلونا ل ل او یا تنوین د تقلید جندمآ یو لخر گوٹے دے جندمآ یو لخر گوٹے دے ہونا لے کا پہ دے مکہ کی معغض من العذاب شاکیز باورتیں میل ہوشی دا مخینوڑا لو شان من العذاب معنی مسل العذاب پشان د مخینوڑا لو جندمآ لخر گوٹے دے پہ مکہ کی معظوم من العذاب معظوم مسل العذاب شکیثور ورغشی پشان د نورډلو څنګه چې موږ نورډلې نیولې د او یا تنین د پاره تعظیم دې جن د ما هناله کا لو لوډلې دې په مقام د خلاف کې او ماذوم من العذاب شکیثور ته میراو شه داګډلو نا شکیثور ورغشه دې لو لوډلې مونږه شکیثور د کړلې ان كلون یدا ټول مگر تخزیبه کړو رسولانو فاقی قاوم سابیشو نمازاب جن دم ما اونایره کا من رازاب کذبت قبلهم تخزیب کړو مکه دیونه اقوندون وحلی السلام عیان فرعونانو ذل اوتاد چا خوان دی میخونو فرعون ذل اوتاد وای زګا سزا به ورکو نه پګو ته سزا سزا کې میخونه ټکوال وسموذ سموذیان او قوم درو تله سلام واساب ال ایکه قوم دو شیوهله سلام دا کسان جی دلی اگडले دادی دل دا دلی شگی سور دی دیوړه الله شگی سور کړه پنکل نیټول مگر تګزیبی کړه درو سورانو فاقه قا بو نو سابیش به زما انتظار نه دا کسان انتظار نه کئ دا کسان مکی والا الا سو یت واحد مگر دا چغی وی مالامین فواق نبوی دی چغل راو درې دل نبوی دی چغل رسو کې دل فواق اصل کې دی ته وی چې زنانه ساینه پیلوشي یو دارتنه تو باسی نه بیا بلذرو باسی یو دار او باسی نه بلذر او باسی د دې دار او د بلې داري من کې څونه پاسې ده په زرو زروباسی سمدستی یو داروبس ندستی بلادشن بیا لړې دا شانتې پدی کې وسه پاسې لنی ورسواله بنې ودرېدل بنې وقالو ربنا او وای دیو زمونږ رب وا وای دیو په زبانه حنسرا ایزمونږ رب وا تلوار کې راکي مونږ را زمونږې سو برخه زمونږه مګې د ورځې قیامت جو ځان لذب واري نو شرکیات کې خلاري نو تسلۍ دلکښه باور د چوېدوی او یاد کزنګ بندا داوود علی السلام زل ایلی خو نتاقتو یقین د اوواب راګرځون کې الله تا یقینا مونږ تعبیر کړو ورونه سرادنه چې پاکي بیان ولا بلشي بیگاو لشرق او صبا بیگاو صبا یعنی اروا و تیرا وسخر نتا تیرا تعبیر کړو ما مرغان مشوره چون شی لولو او اعطول ذا طرف تبارا غرضيون کیو د باقی بیان اور نہ مرغن واسرن باقی بیان والا وشدد نام القو او موږ مضبوط کړو اپ باچیردو اور کړم در الحکمتا الحکمتا نبوت وفصل خطاب واضیه خبریں وفصل خطاب یعنی الخطاب الفاصل واضیه خبریں واضیه خبر مول اور کړو یا خطای مفصول یا خطای فاصل والا تا کا نبول او اور اغل خبر د جګړه مارم اس اصول محراب کل چرو ختل پا ایو باد خانه باندي په ایو باد خانه رو ختل از خنو علا د او ذا کړي داخو شو پتاو د سلام په پځامینو نو یری تا وینا وګورا پیغمبر دې او دم یری یول پتو تو نشتا چې دا ملائک ته ګزما دشمنان دي قالوا ويرتائي لا تخف मेरे का خصمان نحن خصمان منذ جھگڑا ماریوں بغا بازونا زیادتی کر لے بغا نف بازوں بے سرو قدم اس کی بالحق پورا ولا تستنت زیادتی مکوہ لا سوای سرات او خیم تنی غلان فحكم او ولا تستنت ده الفاظ ویلی زون میانس کی پسراو کا وګوره زیاته معنی کې داسې الفاظ وایي چې داوود علیه السلام تیش کې راشي غوسه کې راشي په سو وایي زون برکین ان اذافی یقینا دای زمارور ذلرا تسو دسونایتن یوکم سلګډی او ما دره وګړه دا اک فقال له اقفلنیه او علا کدا وډل نم یو غډماتا وازنی په خطاب او ضرور دې ما باندې په خبرو کې چالاک دی داسې چالاکی کې چي اوره نو سمخلي باځ خلک وویل دي کې ضرور نقل کړلې ضرور دې داسې نقل کړلې چې داوود عليه السلام دا یو ځری په پټه دوه خوندو دې زنانا په بدن نظر ولګې د پوسیو کې داز نه د دا چا ته جواګي ورته د پلان کې پوجي دا مستا پلان کې پوجي دا جګه پوجي جنگ ورو له کوم شي دا, دا, دا, دا دروګه سره او حضرت تجریدنه فرمایي کدا چې سچا بیان کړي د ویش پک شه دوری وهما او دا مورې تفهیمات کې نه څرګردا حصہ دوم صفحه 47 کې او نمبر 46 څخه کم نه جوس وټکې حزرمه خو نشه را کوله دا فعلی سی به شپک شری کوډل وا موسا دی چوی هوی حضرت عمر نه ته او ذری په صدرانا منافق او يهودي نبي عليه السلام له وڑا به سلوک را دو يهودي باندې منافق او عمر سره به وڑا نو تسلیب وش چې عمر سره ذرا منا يهودي ورته لا به سلوک پیغمبر سلام کړل خدای بندې وخت आले راوړا خا پیورګر اعظم پور تلادت ورې روي سره غرب شو سره سينو وو او زه ما په سره چې په امر به سره م نه خوشالي ګنده په سره نوس علي سره کوم نه چي هغه رسپښر کوړه راو اچي دا هو دروغې سره اسرایلیات دي ځان بیا له مسلمان په دین باندې او دا یې په عصمت باندې داغ لګي دا دروغ دي دانش اصر وجد او داود علیہ السلام تطبق اصان را رو او داود علیہ السلام دیونا بیان ماغس و دا بلنیوان اغس دیووی زمانی او کم سلگری یا دیو اگرادا زمانی اوگرادا دیو اگرادا زمان آخری نپکاری دیو بلنیو انتا پوسکڑا کنی چیارا تبکی سوے دیو خوشی دا زمانی اوگرادا آخری تبکی سوے دا غنه بیان وانه واسه ښا دا خو سرځه دی کې نو الله خدعوز لسلام بي سلام كون کې مقرره کړم دا یو ځانينه بیان وانه واسه نه پدې ولا الله تمبه ور کړم چې دایي خو نه کړو تعالی دواړو جانبينه بیان غسه لپکارو نو چې کله داو ذل سلام سوچ راغی چې دا خو ما خو نه کړو نو فاستغفر رب وخر را کېان الله نه بخنه وته چې الله خو د دا حقيمو کاره کړی ماله د مد مدلله دوړه بیایان غ سر ما خو د یونه بیا واغه د بلې بیاوان او دا خو ماخوا ن کړو په دی ووج الله تر وګې دی موج د الله چې د اوودې سلام د خپل اوقا تقسیم کړی خ دا د خپل طر نکری الله نو ماور کی. یو د ژوند او د خپلې ژوندګي وخت عبادت لیستل په دې کې نور کار نه کوو شیخ خپل د دنیا کارون له سره خپل کور بيبيانو بی صحبت لیستل د عبادت په وخت کې الله پاک ملائک راولې کوي ته فیصله کوي حضرانه کومه په دیوال باندې راو ته فیصله ده توړان نکړه ان ته چې په سره وکړه به سوچو چې دغه زموږ د عبادت په وخت یو الله تبارک وتعالى تراو ګرځې ده نو یار اگر زلدانی او یا درځي یو ځانونه بیان واستې بلنې دا خبر نه ده چې دیولایي دا پوجي خدای چې ولې او بیا ورته کارو شو چې ګوره جوړ د کارګی زمون یو کونسل سېږي ګړې دي نو ستا یو کونسل زنا نه او ته ځني اوس خدای چې دینه اخله کوشش کنه نتام ته ځايته کې دا ته ورو دي د امام جاري محمد سلام او دا په باغ لوجی اگر چې بعضې مو پهسیینو د اسرائیلیت نقل کرددي خو لې کې په خیر جوې پکار کار دی جه نه د شو ترجمه کول په عام خلک ترجمه کوي خدا تیر نه کوي چې دا خبره کم زوره دا خبره ص ده اوازان ل لکیر کې په خیر دی زمونږ د مشا په کتابون لاند یخوای غېې استفاده کوي. وبیا دو په دې چې بل تر د بخله د پنچريانو بدوي په موږ زمنګ د شيوخ خلاصي هغه مخ دي خو یې دغه نه استفاده کړه درو سم شيخو اصلو کلام دې دا بل نه خو دې نه استفاده کړی ډیر داسي کمولیان کم چې نشار خلاف کوي کنه ډېر دې شياسي لاندې تفسیره پټه خو دا نه استفاده کړی او بخله باندې پنچريانو بدوي اوري نه مکه حرام سره په قران به سو کوي استفاده د شادله ما د ک تاب نه ک او بیا د شادڅکې بد د شاد نه خلکموننیفره کې شکونه خلکو ته ورځې نه تو باید نهې استفاده وکې دا سری شاد وال له ما سره پې شي نه الله دا خا بدور تماملومیږ چې دا تووجې خ ده او دا ناخ ده ک پسیر خو ددونیا نه خلکر لی او په تفسییر باندقررانشه قران به زکید استادنا تر از استاد ز دکا بیا توصیر نغورا خووبت وتا معلومات یی پر اب کولیش نه داوا کې کمزوری ده او درود علی سی وای کدا څوک بیان کې زورش پکشه کوړی ورکوما اصل کې دا چې دا, دا دوکسان رالو پیسه راوړا یو ځاینې بیان واسه بلنه دی واسه نو چې کله هغه نو داود علی السلام دغه ما خو نه کړو ما خو دې یو ځیننو بیان وراسو کې دې چې دا غړې دې یو وسل دې بلته هغه سي په ډکړې اتنا نو ما بیان ولونه په دې باندې الله تعالی ورغړېلوه حالا لقد ظلمك نويل داود عليه کوي پتا په اوخته لګړې سایه لانی آجي چې اوځي کې خپل ګړو سره یقینندې دو شریکانو نه له غيظو کې واجب په زبانه مغرا کسان چی مان املیکار دیکھو اور دیر لگ دیتا گسان وزنا دعون گمان کو داود علیہ السلام انما فتننا و چماز میں شک پد دااز میں شو یہ جن بیان واسو بولنے والا پس استغفر رب نبخنے تو پر ربنا و خررا راکیان اور دن راکیان رکو کون گئے وانا بخ مړ دادي په غفرنالو ذلك مور ته او بخه میزه خیر دی یو جانړدي بیا غستې ببل نه دی مو بخلی و نهلو یقیین د را ځ په سن کې د زولفا دجه د به سمه ا او بتر زی داپ یا د او السلام یقین منګرې ته خلی پتن حاکم خلی حاکم پزما کې نو په کوم پیسې لکه من دخل کې خليفه یو مان د حاكم ورکتل دی موږ په پیسې لکه ان کې ګرځولې د پیسې لکه من دخل کو کې به پوره پوره پیسې لکه د مودا مو دی مو داله دوه بیان خل او ګوره پیسې لکه پوره د پجه دا چې پیسې کې کمې کړو یو نه بیان هغه باندې نه لکه پوره پیسې لکه وارات الطبيلا عمرواني يقوائش وزلل كان سبن الله وابطادر ثلاثه دال جننا وغورا تبخويش روان شنو دال جننا باودي المبتدي مرتبي الحوا بيدتي بخبل خوائش روان, خوائش روان او كل من يتبول حوا فوزوال كي بخويش روان شنو او گمراه دي اور نفل هو زوال مبتدي زوال لين. نذا سورہ فل مبتدی زوان وكل زوال يدخل النار فالمبتدی يدخل النار دیو جانم تدی ان الذين يذلون اا قسان چی اوری زما ددینا جو دبار از د سخ المبتدی متبیع الهوا دا سغراشم او کلو متبیع الهوا زوال چی متبیع د هوای نا گمرا ده. دلیل بذریعہ فوز اللہ کان سبيل اللہ اتباعہ او بتاوالد اللہ جنہ نفل مبتدی زوال اس ذا فل مبتدی زوال دا صغرا کا فل مبتدی زوال او کل زوال فله عذابن شدید نفل مبتدی لو عذابن شدید دلیل پکوبرا سره ان الذین یذلون عن سبيل اللہ اغا کسان چاولی دا اللہ جنہ نجوذ عذاب ذی سخل مبتدی زوال پهکلو میلو پهلو عذاابون شدین فل مدي لو عذاابون شدین نو بما نسوو یو مسا په او دی چې پرېښ دی ور د قیامت اوغ دی پیدا کړي منږ اسممان نوزم من کې پا قدرت پانې دا زیل دی زماه پا قدرت پندې. زالے کا زندہ اللہ دا گمان دا کسان کافر دین علاقت دے آگا سان دے چی کفر کر لے دو اور نہ اب نجل اللہ دینا اگر زومگا آگا سان چی امانی روڑ دے عملی کر دے خو پشاہد نا پساد کون کو بزمائے کی یا گر زومگا فریضگار پشان دو بدکار ہونا کتاب اندلناو ترغیب ورکی قرآن تا لوئی کتاب دے اور آلے گلے ما دے گرہا دے دلیل دلوی والی دے لوئی زکر اللہ مار آلے گل دا خطو لیواله په اعتبار دره لګون کې سره دا گورنر خطرای شي خلک په نظر ته غوري باچه باچا خطرای شي خلک په نظر ته غوري دی ایم پی اے خطرای شي خلک په نظر غوري دا الله خطه نظر کوي له ګاته تا مبارکون برکتون والے دي کدي خطاسو کې ناس برکتوب کوي چې چاو فر کو برکتی بشي څوک ورته راغون شي برکتی بشي یا زبرو راغله سره دي دغه بارہ جستوږی ته د آیاتونو کې دا مخلوق له ادب برو آیاتي تدبرې لې سوفیان رس رحمت الله علیه وای انزل الله الکتاب علی تدبر فتقزمنی تلاوت الله قرالې ګلې سوچلو خلقو تلاوت د بارو غردو رمضان دې لسې پاری میوي لې پینځه میوي لې شپږ ختمونه مې وکړو ډې بوالې اورې کنا ها جمعاتون تومندې پلان کې جمعات کې ختم نه دا او شې پلان کې جمعات کې ختم نه اور دوره ختمونه وګو دا ته اوس یو کې چې رمضان کې یو آیات کې سوچ کړلې دانشته سفیانی سر رحمت الله الله کتاب را لې غلې سوچلو فتخذوم لټلاوت دی یو تلاوت د پارونی اورې کنه سوچ پکې نه کوي دا دا سوچ دپار پارا لې فقار د مسلمانانو لا چې قران لا رمضان کې او چلور کې چې په قران کې سوچو کی اورې بیا نورې چې لې لګوا من نه نه په رمضان کې به قران نشیلور کې درسونه شروع دي یو چیلور به قران تاونه اخیره پوره کینا ها دابجه برکتی چیلای او داري پټول <سؤال> عمر کې پوره چیللا 10 وځ الله خلاص یې او بیا به جنت ته کادار شي او بیا به نو علي سلام پګشته کې سور روان به جنت ته وځي کوم چې قران نشیلور کړالو دا چیللا قران وې مجھے دبروں دارغلی دل دے چې سوچي کې مخلوق دې پیاتنو کې ولیا ذکر او دې پار چې پن واخلول الباب عقل من ورخړه موږ داؤد علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام نیمل عبد هو دیر خوندو نیمل عبد هو سلیمان علیہ السلام یقینا دې اور اگر ذن کې الله تا ترا چی پیشبدمان یا سنا بلا شی ماجیګر کې سفینات زیادم جون سی جیادو او کارازونه فقال د دې ځای کوم باجی خلکو کیسه نقل کړه سليمان عليه السلام اسنۃ غرول چې ماجی ګر شمونته قضا شم نه بس یا سنراولې چې راوې صبح سټونه ولر کړو پانډیو سټونه لغوس کول پریکنو وېدا خو دې زمانہ خراب کړو اوري دې دې لیکي اتنساء دا د سده قران د نس نخلاف ده یو خو دیوې نه چې اصلنه د بیت المال مال دین او سليمان السلام د بیت المال مال کې دواړه د صرف کوې څټون والا پریکوالو پندې ورغه سولې هغو مسلمانانو مشترکه مال لې دینه خبره دلته کې حتا توارد بالحجاب د زميږ رادیکلې شمس تا حتا توارد تر دې چې پړشو نور په حجاب پردو دو غرد غبار کې یعنی مازیګر پناشو نو نظم دغه توارت زمیر شتم سراجه شتم سمه زی قرنه دا خو ازمار قبل ذکر راغې دیمش مشکال دا دیمش مشکال دا دی چې تمه هم به سوک مانې کړل په سټونو پرې کولو سره په پاندو پرې کولو سره مس مس هم به سوک ولانا پرې کولو دایي پانډیو سټونو نظم په سیل کې چې باراشې نه مانې سي امرار ولیت نظم په کې چه باراش امره مانع سه امره, امره لاس و لاس راقل واسول نئی ومسو بی روسی کم زان سطون پر رکھئی حالتا باراگل لکنه ننا ومسو بی روسی کم سلاس پا سر راکھا گئی ندلتو دا مانده لاسون راقل داگی په پندو داگی په سطون مانده دا دا اسونو سرون کی چی نداشه دا, دا اسوز غلی نبی او درین لاق پی ولا چا پی کئی سطوال لاسون دا خوشحالی د شاه اسماعیل شهید رحمہ الله باندې کې حضر شهید الله غریب رحمت کې ونقل کوله پیار چې کاله جمل کې مسله بیان کړه مولیاں او پټقدارو دا او د مخالفتو کوم یو ځل د بیاټیان مولیاں راځمشي په شاسې باندې اعتراضونه کوي جرګه یو وفد راغلل شهاسې وو اسغله ول نه هغه اسو در ول له پاسه چابېکی پانډے او څټول چابېکی دی ورالو شاه ویا را زموږه شاسي او سرکاره خو چې کوم نیمه راوشي ویا خیر ده څګار اومیدې ما ته وایي زور ته ما وایي موږ ته اوسو سوالات کوو یا غره ایمان اوګي دې سوالات کړل دي ځوابونه ورکوړي اوسې اعتراضونه پدې پټقدارو باندې کړل غلي کړی دي نه خپله غار کړو داغه سره او چيني سره تاسو خبر نه غره سره او نو په اوا کې شاسي وقفل اس چي کو نو دا قاعده چې اسکر سره وسغلې پټنګواله چې کړه دا اس پټنګوانی بوزین بیا ټنګو درې ازه اسه پانډه او دا 60 چابې کې انده پجمان دا حیوان ساروی خوشالي نو سليمان عليه السلام اسونه زغلولو چې کله په پردو کې د غرد غبار کې اسونه پنا شونه رايواله نو سليمان عليه السلام مله کې دای دا په سټونو په خو نه لاس را او یو چې د سر مین زکه کوم چې دا دین ز خپل د فار اعلی دا وجي خل زیاد کې او په زیاد جنوري داناره دا چې سليمان عليه السلام اسونه سګړو الاله کړو شته کتابونه کې هاشو ماشو ګره ولیکلني او سي اعتبار ولنيستا د نس قرآن نه خلاف تا هي زه رضا لای نه کله چې په شپه ده مان بلا شي ما دي ګر اسا فين اته چون شي اسونه زیاد کرا اسونه فقالا نو سليمان السلام ان يه حبته بالخير ز من منکو ما من زما سره حب الخير منکو من نماز سره ان ذکر ربي ده فر دي شات د دین د خپلام په دي د الله دین خروما دپار فر دي د دین د خپلام د دې اسونو سره من زګه کوم چې په دې دین خوريږي حتا توارت بالحجاب تر دې چې پناش ورسونه بالحجاب پردو د ګرځو بار کئ ها ما دې ګره ټه مو نا ګرځو پستر کو په نظر نه راته رد دعا وی سليمان عليه السلام واپس پسکي دا مينه فراله چې بده دې منطقه شاندې ومن کافر غلو یې واپس کې دا عليه માતા فتفقا نو شورو شو مسم بي سوق لا سن را خل دای په پندو ولا ناق دای په سټونو لا سير اكو مانه چي دا مانه دا نه چي پري کول ولا ول وقد فتن سليمان يقين من ازمش کړه او په سليمان عليه السلام دې ځای کې هم باځه خلقو کیسه نقل خلق کړلا وې سليمان عليه السلام چې دغه غوت باندې غوتې و او دوی یې سیر په تخ باندې کینې جو غوتې به خارکره جو خلقو ودانم باچیو منلا چې دا سليمان جوړ دغه غوتې ده و یو زړل دل دلمبلا غوتې ته بار پادشو جو پیره ولګي جو غوتې چې واوس او دریاب ته گذار او اوبرا د پتا باندې کینې ده سليمان عليه السلام چې راغې کوښې اولې کوښمه ما ته وته وخه ساسر غوتې شته نه غوډه روصه نه او تخته قبضه کوو. وسليم علیه السلام لړ جوړي وم هي ګر سرا دا شنو نو کړشو؟ یو ځلې مې ونیو دا مې نه چې د کولا کو جوته به کې خپل بیا موندا. جوته پراس پر جراګې خپل تختو او اوردا قیسیه وسليم علیه السلام منتাজি باچور الله ورکرای چې پیر کوځو تخنه. دې ته وي اصل خبر دادا د سولیمان علیہ السلام بي بی بيانې سلیمان علیہ السلام یې زوب د خپل بیان سره ملاقات وکم الله پاک با نهکان بچی راکی اغي بدل الله پلار کی جهات کئ نو باذرياتون کي راي چې وکم سلبي بياني باذري کي راي چې او يای باذکي شپې ته نموذج پلندز لندوزان خلاص کړی چې دا حديث یې داخله مني او اقل چي وي چې دا نشته دا کچو سره د دوني بيان سره څنګه ملاقات کوي او پنځګر شي دلته هغه رحمت کوي ته پنجاب مرچي کوړي ته بس او په پیغمبر دي په پیغمبر په ځان کېاسو او حدیث ثابت ته سندن بالکل صحیح دي البته دا خبره ده چې پرغ خلي راغلي بازي کې نوي راغلي بازي کې او یا راغلي بازي کې شوې تر راغلي نه کوم روايت کې چرادي نه بي بيان دي نه اټولې بي او وینځه ټوله کومو کې چراغلی او یادینه په اویاو کې agarose free او یا دي وینځه وڅللی کومو کې چراغلی چشپېته دي نه په شپېته و کې غیر حیزی امراض دي حیزی دي نو چې حیزی جو باسي ذ حرونه نشپېته چې حیزی او غیر حیزی د وانه کین او یا شحرې شي وینځه سره کین بیا شو نو ویشو نو کومو ریه اتونو کیچ نه وی راغلین ټول هغه سی حریح او ویزی او یاراغلین فقظ حری دی په کومو کیچ بشپتر اغلین په حرو کې حری غیر حایز دی دا د حدیث تطبیق دی دانه چی ها سند په لیاس رساله خپل عقل دانه مانی اوری کنا پاکل مانی په حدیث نه تله اوری کنا دا حدیث ځان له تورشته په علماء ولا مقرر کړل خپل سند د خپل راویانی په اړه باندې به تحقیق کوي طلبه کې نو دلته کې سليمان عليه السلام چې کله ملاقات وکړ نیم بچه شو سليمان عليه السلام په تخ ناس ته به بچي راوړو اسا بچه شه نیم بچه ته غوښي کوي واجو سليمان عليه السلام خیالو کو چې ما ان شاء الله او الله پاک رانده ته به را کړو الله پاک تراوږه دي نو او نه دان ان شاء الله دعا مخالکو په حق یې و چون کې د انبیا او شان او چاته د انبیا مستحب شه پخپل شان کې اغم لازم او فرض غنی د لویون الله ته رجوع کرا والخینا ورزورې منګه والا کرسی په جولې سليمان عليه السلام کې جسدنیو جوسا ثم انا بیاو ګرځې الله تعالی بخنو کې માતા وهب لي ملکن باچي لا یم بغله اح چې نې مناسب د پاه د چازمان رونو دا سوال د سولیمان علیه اسلام د دیو جنو چې باچی باچ په بل چا پیرسون دا سوال د دیو جنو، چې سولیمان علیه سلام باچهه کې ډیر نقصه تولیدل ډیر انتحات چې به تولیدل نو خیال وککوو که دا باچی بل چا وړی شي نوکمه ب مولانا رومی رحم الله نہ فرق کړدی نقطې لایم بغي می اقوا بجا نقطې لا بغي می اقوا بجا ني من باندې ز او مدان حضرت سليمان عليه السلام چې لایم بغي ول نو مين باندې ولند دغه بوخل نو چې په بل چې باچی پر زو بلکې اندر ملکو او او صد خطر بلکې اندر ملکو او او صد خطر مو به مو ملکی جہاب او د بیموسر مو به مو ملکی جہاب او د بیموسر هغه په دې کې سل خطرې ولید مو به مو ملکی جہاب او د بیموسر دا باچې ټوله د یو خطو د سر په شانټ ټوله خطر خطروا څنګه سر وخته ګړدی دونه په دې کې خطرې ډېرې وي نزدک سليمان عليه السلام دغه خطرو باچې کوبل سره او کې ګمرا بشي ځو خاطا خپلې بازګو سه اوساتره پیغمبرو ما خب بل چې علي سي باقي مور په دیو جنې سوار کړې سو گمراه نشي او دومره څه چې ما لر سره کې جو گمراه کې غن عرب ته جلاړ شي چې اول ټي راړې پټيش پکې ټوټواني کوي دي او رې بیا ټيګه تل تراووي مردا خو تصویر دا خو دغه عکس دی او رې کنه تصویر په هغه د غټنه ویشتنو جوړوي بیا تراووي جه حرام تا حلال وې بل تو رسي دا آیاشی بیا نزه کا سليمان عليه السلام لا یم بغی لاحد چنه مناسب نه پاره او تن زمان رسول انتلو ان تلوا تیور کون کې فسخرنا له ری تبه کړه مونږ روان بو په کوم د روحان پراخ کمز تبجره سي دو وشعتبینا تبه کړه مونږ شیتانان کل بناین دا طول جڑون کی و غواس لمبو ان کی دریا کے لمبو والا عمل غرر برسے و آخرین و نور مقررن فلسپات رلی شیو پاد کرو کی سرکشا اگو ترلیوں چورانے نکائی حادات پاونات آزمن گورکڑوا فمن نیسان قوام سک بغیر حساب یا من قوام باندازی تاثر حساب نشتا و اینلو یقنند لرازم پسند کی رزول مرتبہ او اسما بہتر مقام واذکر عبدنا یاد تزم بند ایوب علیہ السلام ازنا ربو کله جوازو پر رب تا یقینا رسل ما شیطان بینوز بینوز بن بین بین بین پر درد وعزا و عذاب نو پتکلیف پر پت درد او پتکلیف شیطان څنګه رسللو ایوب علیہ السلام بیمارو بیمار بار کے باج خلقو کیسی کړدی تسینو دو ریاضنیو تصویر شای کړم ما سره یو جین 400 اور کړو نو اوی کې لپاس په د شری کړم چې یو سل 64 صفحه دا اغه تصویره واله اوی کې لیکلوم چې ګور والحق و ن سیدن ایوب لم یصبل جوزام ایوب علی السلام ته جوزام نو رسل بلکې مرذ ورته رسل نو ورته مرض باچین رسل له چداغه نه خلکو نفرت کو لعصمت الانبیاء زکه انبیاء علیهم السلام معصوم دی نو دا کی سجه سو کوي چې داغه بدن کی چینجی شی او غټ غټ چینجو دي چې بیرواغس یی ردوتی بیا به کیه خو دا ټول درو دي اگر چې 66 عالم علمیان او پاګزانه کیسه قرآن د دې تفصیل نه لیکره نه حدیثو کېستا بلکې ایوب علیه السلام نه جوړو بیمارو زیات بیمارو بیبی بی ایوب علیہ السلام د کور بار روانه د ګورې پیرسې بلیګارې د مول کین واګي شیطانان ناش یو دم کی جا پاسې بل نه جوړ دم کین د خیال کوچ دا خو ډېر زبردست پیر, پیر دی او یار پیرسې دوام یو خاووندین ا جوړه قدمه کین هغه زو شکران علما دې شکرانه خلاص نشتا سر ځګه سره یو خپل شکرانه کی راکې جو دم به کم دلا دیور غ خپل خوان سره مشوره چې کو تر ایوب علیہ السلام دیسی پیرسې دمول کې خوش ګرانه امه ما سره سره اختباره کی نو استادن خو خدانه هغه ایوب علیہ السلام وصه شو چې ما دوه مساله بیان کړه او ته بیا مې پوښی چې اصل شو یوخته شکرانه ورکول کی مندا نو قسم خو خرجو جوړ شو سل کوڑے جواب ایوب علیہ السلام ده او بی په حق ده قسمه خړل ده الله پاک بریکو چې جوړ شوو چمبغ دا خو رال دکی وای دچون بک باندواله شوو قسمې ختم شو خدا د یو ب سران د پااره خاصه روحللمی د لاندې نقل کردي له و مختون بی ره جل دی او دو سوه نام چې دینو سه کاملخوران د جسااسون دی څلورم جلیل شپارهڅخ کې چې ایوب مختص مخت بل چا د پار نه شته د وجهه په په وسړي قسم خورځو خپل قضا سل لختوامه او دا په وخوا باندې وانه په دې نه حريصي ولې دادہ ايوب عليه السلام نه لپاره خاصوبل چا په او اړین به د تیان چې دایره اسخافتونه ګورایو بل السلام د هيله کړو کنه الکه دا غو دا الله ورته خوندره ته دا چا خدالله او دا حرام ما وصول د لپاره کې چې اټمانه او غریبانو نو مل ځان لالي د نشته نذا بیماری داوه نسب او تکلیف داو اور کوز بریلی کا نو وا بخبخ پلی سرا او وا بخبخ پلی خ پیسرا ازمکا ہ ازمکا وان او ب جی ا ذا مختصن دا زیر نقصن بیر دنیا خوشرا اب او دسکو اسکو وبد اسکا وا ہمنا له ورگمن لعل ا دلون امسل ر دیو ما مسل ر رحمت امنا میربانی و زمان و ذکره او پنده دپارده قلمندو او اخلاب اخبر اللہ اسمانی زویغسن یو چنبک زویغسن یو چنبک فضل ربی نواب دیسرا ولا تحنظ زان محانس کوا ادنا و جدنا و یکی من مندل اللہ سابرن سبر کون کے نعم العبد دو دیر خبندو ایوب علی السلام این نواب دیر اگردن کوا اللہ تا اشت بیا نور زکر کئی جمالی او یاد گازم بن نگان عبرایم علیہ السلام، عیسیٰق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولیل ایدی، خواندان دا طاقتوں، خواندان دا حمد طاقت ولو سوار دا قلمن دی، یقین ما خاسکویل دران بی خالصتن، پیو خاس سپت ذکرت دارو، چیاغا یاد دا قیامتو، پیو خاس سپت، چې ذکر دا قیامتو، دا قیامت یاد بیکو ما خاص کردنا بی خالصتی پیو خاصی پت ذکرت دار دپار دا دو یاد دا قیامت دا قیامت دا قیامت دا قیامت بیاد دو و اینو میقنندوی دا ام بسنگیر من المصطفین دا چونشینو الاخیار غرشونا او یاد کہ اسمیلی اللہ علیہ السلام یسا علیہ السلام دلکفل دا, دا طول من الاخیار دا نیکانونا اعضا ذکرون دادے پان یقنن پر ادگار در الحسن معام بیتر دیدو پسیدیں جنتو ندین زمیشوالی مفتتا تن او پرانسیشی بیجوتا دروازی دید جنت متکین پیا تکیابلگی پدیکی او غالیو پدیکی وفاقیتن میوی دیلی و شرابی نوسکاک او بسنگ دیدی که قاسرات و طرف حیاناک زنانا بی اتراب و حمزولی مکی دری تفسیراتی لیو سوافات کی هاذا عبيده شورطا هاذا ما تودون داغدي تاسو الله شو دوري صاحب ان هاذا يقينن دا قراد زممن اورش دي لره خدمت او وينل تواغي نل شرم اع هاذا وينل تواغي نل شرم اعو هاذا دا هو حال جنتيانو او دا جانمیان و حال دا دا د مفوض دا پیل محضوبه شو خود ها دا و دا, دا خو حال بیان شو و این لطباقینا شرم آب او یقینا د سرکشو د پارا شرم آب دیر بز دید و اپس دید جانم دید نکی و ایتا نبدا بیچونه دا ها دا دا فلیزوکو او دیسکی دیدارا حمی موساق گرمی وبدی اووین زوین واخر نور زابونه وی من شکلی پشان ددی ازواج قسمنا نور بول الله ور گئی هاذا فوجن او دای وړلا دا مخته ماکم دنه کیلون کی سرساسونه اورتا اور نو نووبه ورتاغا تایبدا لا مرهم بیم ندی ارکله پدیو پدیو ج ارکله نهی مشران مګشران توئی لا مرهم بیم ندی ارکلې پدیو انم سوالون نار یقینن بیم د نکیرون کی ضرورت قالو ناګشران وئی تا ویدار بل انتم بلکی تاسو لا مرهم بكم پتاو زیارکلې نهئی انتم قدم تمولنا تاسو مخې کړو دا ناکارو تاسو رات ویلو شلکوئی تاسو ګم را کړو وبیسل قرار بد دې قرارې قالو وئی اعتدا جوہ سdfیلسان وختص ، موز کنو کن اعتدا عذاب ساید کو پفتل کردی، می کنو کسان decent کے ق 누구 پڑمیتن genau ودک چونارәدی، اعتدا وہ اسم است و بدؤی، اعتدا ذا ما اعتدا یو بگیش engineering انگاز بعد تonasدر نے ش 편 پڑم اe genا spirا. انگر دن محمدد خواب بچانتن، او حق و اچم مولا مجرین جعلی نا اعتاد ان ان شائن است و حر ماره اكن من دغه خلق دي ناجوړه سباله او بتاو سي بيارمان کې جانم کې شریان نشته کته دي شريو له ال سرې موږ درا چنينو هغه سړي کونه ناوضو موږ شمیرل دا شريانونه من وې دا شريان دي هغه شريان خو زموږ سره به جانم کې نشته چې موږ ورته شيران نام اي نول موږ هغه در پټو کا يا کاږي داږي نظرونه الکم پورا کولی او خو شي خبره کولې شته ان ذالیک ہے کہ نن دا لحق ثابت تے تقاسم ول النار جګړه دو زخیاں دا دو زخیاں نو جګړه دا قل و ان ما نایکنزو يرون مگر یو اللہ ال یو دین ضرور رب اسمانو د زمکو اچمن دی کی دي ضرور دې بخون کې نو قل و هو دا خبر دې نو حوا تامصلہ دا ډېرولې مسله دا حوا نبو نزیم دا مسله توحید دا خبر دی یا یاهودا قران دا خبر دی له خبر دی ان تم انهم اورزون او تاسو د توحید نه مخاړه وای او ما کان الیان استماله علم په بل ملال اعلی جماعت اچوت هیختسمون کلا چدون ها خبرې کوي دا و په خبرو ما ته پته نشتا عالم الغیب نه د ملکو د حال نه خبر نه ایوها الیا وہی نشی ماتا مگرد دا دا ما تا انما مگر ددی انا نذیر مبین جزیرون کې مخکاره زما دې پېدا ما ته دا و هی شی دا جستار سره نذیر مبین یې روان نمالا د ملائک په حال ما نه اله نشتا چې هغه ته الله سره په سلام وا لګي او لري د غیب خبر نشم کولې باجه خلکو او روایت نقل کړې چې نبی عليه السلام فرمایي الله پاک ضمانه تپوس پوسوګو چې اے نبی عليه السلام ملائک پس خبره کې جګړه کوي پس خبره کې خبره کوي خبر نما اورته ما ته پد نشتا وی الله فمثال سینما خپل لاس کې ومه ما دغه احوال بیا مونږ نه فعلم تو بها ما فی سماوات ولار نما تاس منز نو خپل خپل کار شوم اره نړیلیان دا د سمریاتونه پیش کوي وګورکنه حاضر ناظر ده دروازه مو په سړي نه قر کړی باز باس کړی به یو د حدیث مختلفون پیسنا دي د دې پیسنات کې اختلاف ده او بخاری وای عبدالرحمن بن عائشہ پک راغل نه او داغه دا پاره دیو حدیث نه او پدې کې مستراب دی دا شانتی بیخی چې ما خپل ملګرو ته ویل چې په نه فیدین مونږه باندي کتابونه چاپ کای او ما ته وخه نه چارا تو ویچ دی حضرت ابن عباس وہ یو رویتہ دا عائشہ دا خبر یو کړه ماته پیش را نما دا خبر چې چا نقل د هغه دینکار کړل الله او بېخي وایي چا نه چې نقل کړي هغه دینکار کړل چې مانځوي نه تاسو ور وای چې دا, سی و دا سَنَد مسترب ده چا نه چې نقل لږه دینکار کوي نو تاسو ور وای ته هغه پوء کې تقادياتو کې نه موتبري دا د اخیدیه مساله دا د علم مسال الغیب مساله د پار دلی قتیبه پا کار د قران او سنت نه ها د ټول نصوص نه خلاف دا ټول نصوص په دی چی پیغمبر په غیبونه فو دی دینه بل غیب ثابت کین د نصوص قتیونه خلاف دا, دا نه خبر سین نه دل تک نه فل الغیب ما کان الی من علم الی ګرا نشتمال را په وا په د لوچتا تلجی ما ته نو پیغمبر هم ته پته نشتا او ته نه ها اسمان اوسمه کور ته کولا او شپته اوته لګی دا دا خبره ثابت نه ده یو ها الیا ونه کی یماتا مگر د دې چې هم يرون کې اخهارا کله چې ساره ملایکو دا اوس پنځوبه رکو کې ایجز بیانید ادم علی السلام ملایکو ته انی خالقون زبيرا کون کې هم بنده د خټه نه کالج برابر کوم کو او فکه می کو پای کی نی روید او کوم خپلنا درو خپلنا فقولو ساجدين شيغتا تبيدار زيدو کومره کوټولو پوند مغرب جي سونا کړه استکبارا واوڑيت او ويدين انکار كون كون او ير الله ابليس شيمان کړي د سجدي کولنا مخک لا راغله مونږه زائد دي دبي قرنه ده ما منع کا اني سيددي لما خلقته بیا دیه آیت جوکر ما په سنو تکبر جو کو کویت پچتونه او ویل ابلیس زغره ما دنا پیدا کړم تا اور نا پیدا کړل تا دکډنا دا کیا سپاسی نو ویل ور تعالی او د جنت نا یقین انت رټل شي او یقین پتاي زمالانه تر ورځې قیامت ویل ابلیس ای زماره ما مولات را کی معلومات اور د پورت کیو نو ویل ور مولد برګرایسون دروق نو درے دوق معلوم پوری چام خلق مری دا وقت پورے تعالی مولتے قال نوئ الابلیس فیزا سامی قسمی لو یان نو اجمین خطا کوم با خلق در پونڈا ٹول با خطا کوم مگر صاحبنجی گان دجو نا چ چونشی نی نو ی اللہ فالحق والحق قول فالحق قولی خبر حضرت فالحق قولی حق زماینا اذ والحق لا قول مفعول مقدم دي. واقول الحق او يمز حق خبرا قال فالحق قولي حق مي وناذا اذ والحق لا قول مقدم شو واقول الحق أو حق او يمز حق خبرا ارا حق هذا لام لان جهنم تخامه قدكم جهنم استانا او ذا جنا شرواني تاب سيدونه بوندا هو يا زم ما اسالكم عليه نغار په اخبار بیان من اجر مزدوري و ما نه من المتکلفین د تکلیف وركون کونه چاله تکلیف نور کوما انه وا نه د قران الا ذی库ل عالمین مگر پند د بارد مخلوقاته ول تعلمنا او خامخ خام هو بشی تاسو نباهو په حالت د قران بعدهین پس سوخنا د سوخ نورسو د قران حال بتا سماره مشی چانو منلے داگو سحال لے و چا منلے داگو سحال لے کو بشه پا حال دا قرآن بعد احینا سوخنا سور زمرو